من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وباده فإن خير الكلام كلام الله وخير الهده لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار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 I uslih lakum a malakum a yakfil lakum zunovekum a man jute in wa rasula fa kar taze azima. Nakon zahvala je uzvišenom Allaho želešanu i salavate i salama na njegovog poslanika i sallallahu aleyhi ve sellem nastavljamo govoriti o čovjekovom putovanju od rođenja do konačnog odredišta u vječnom džemnetu ili u vječnom džemnemu. To putovanje počinje našim rođenjem, život na ovome svijetu, a prva sanica vezana za Hirat i izlazak duše iz tijela. Zatim povratak duše u tijelo ponovo. Zatim kaburski stisak, a pa onda kabursko iskušenje to jest ispit od strane dva meleka, zatim život u Berzahu, džemnecka ili džehennemska dolina, zatim prvo upuhanje u rok, smak svijeta, nakon njega drugo upuhanje u rok, proživljenje, nakon toga skup i ukupljanje na ovoj zemlji, a onda šefat našeg poslanika Muhammeda Sellem, da počne presuda stvorenjima. I onda počinje centralni dio sudnjeg dana, a to je obračun. I taj obračun se sastoji iz tri dijela. Podjela listova, knjiga u kojima su zapisana naša dijela. Zatim ispitivanje, usmeni ispit direktno kod Allaha Đalešanovu da se vidi pozadina tih dijela i treće, vaganje tih dijela. I mi smo ovim našim hudbama došli do ovog trećeg dijela obračuna, a to je vaganje djela Uzvišeni Allah džele je na rišmi mjestu u Kur'anu ukazao na taj događaj na sudnjem danu. Wal veznu yevme izni el hak. dana je istina. Ve men fekulat mevazinuhu fa Pačija dobra djela prema Oni su ti koji će biti spašeni i koji će dobiti ono što su željeli, to jest, bit spašeni od džennama, a uvedeni u džennete. Omen hafet me oazino fevulari kellerina hasiru amfuseru bi makanu bi ajatina jelvi muo. A oni čija loša djela prevagnu, to su oni koji su propali, uništili sami sebe, jer nisu vjerovali naše aite. On da gur mوازin alqistao yom alqiyamah fala tuzlam na sudnjem danu in nikome neće nepravda biti ni malo učinjena wa in kana mithqal habatin atayna biha wa akusradi io djelu najmanjem što možete zamisliti Mi ćemo to donijeti o kefa vina A dovoljno je što smo mi zapisivali ta djela i što ćemo mi obračunavati ta djela. Femen fepulet mevazinuhu fahuafi išeti rabije. Čija dobra djela prevagnu on će živjeti u lagodnom životu, to jest u dženetu. Omen hafet mevazinuhu fa umuhu havi a onaj čija loša djela prevadnu, taj je propao. Fame ya'mal mithkale darratin hayran jera, ko bude uradio i najmanje dobro vidjeti ga. Fame ya'mal mithkale darratin charran jera, ko bude uradio i trun zla vidjeti To su sve ajti koji govori o tom velikom događaju. A o čemu se tu zapravo radi? Radi se o tome da nakon što naša djela posle zapisivanja i dijeljenja knjiga provođu usmeni test što znači da su bila i iskrena i ispravna. Idu na vaganje da se vidi koliko to vrijedi. Koliko vrijedi to što smo mi uradili? Zašto to vaganje? Prvo zbog Allahove pravednosti. I oni koji su radili dobra djela nisu se jednako trudili na dunjavku. Je li tako i li? Pa nije ni pravedno da dobiju iste nagrade. Kogod bude dobro djelo i jedno uradio, više od drugog, vidjet to. Biće nagrađen za to. A drugi, važni i razlog, jer što ovaj događaj vaganje dijela bit će protkan i sa jednim drugim mučnim događajem za čovjeka a to je vraćanje prava drugim ljudima jer kad se dijela budu vidjela kad se sve, kad sve bude prošlo i vidi se koliko vrijedi i koliko je dijelo tuđa prava koja su bila sad njavka. Pa dajte podmiriti. Koga smo uvrijedili? Koga smo udavili? Kome smo nepravdu učinili? Ko će podmiriti to? Štijeg računa? Nema solidarnih računa. Svako sa svoje vage odmiroje nepravde koje je radi o drugima. Svejedno, da li nepravda je bila riječima, da bila dijelima, da bila u imetku, nepravda je nepravda i mora da se podbiri. Zato je vaga njeljena. I zato Abdullah ibn Mesud radi je da će tog dana će se budu vagala djela da je to dan bužnje i rasprava bužnje će svi čekati da vide koliko šta koliko čega imaju i rasprava šta je ko kome uradio ko od koga treba da uzme neko djelo i šta da uradi iz zbog toga bježi imame buda, do svom sunu. Da je išao ali je Allahu anha i jedan dan plakala i ušao je poslanik salallahu a nek' mesele mi kaže, zašto plačeš? Kaže, Allahu, poslaniće, sjetila sam se sudnjih dana džahennama i onda ga pita, da li vi to jeste poslanici? Toga dana ćeš se, se sjećati svojih ljudi Biblah, hoćeš li se sjetiti mene kao svoje ženi toga dana? A onda ju je poslanik Salo Laha, Rih Vesele, Na tri mjesta svako će se borati svakoga. Prvo mjesto, listo. Kad se budu davali, naime iz Ajde i Hadisa se može razumijeti da će listovi svi odjednog poletjeti. I leti će listovi i neće se vidjeti, prepriče cijeli horizont. I svaka će knjiga naći svoga radnika, koje, čija je knjiga. I dok čovjek bude čekao i gledao u će, u koju ruku će pasti, neće niko nikom naopasti. Drugo, kad se bude vagala djela, nikom neće na biti, niko drugi. I treće je, kad ljudje trebalo preko mosta, preko džemnema, preko sira čublije, niko, nikom neće biti na i će ko misliti na bilo koga. U tom kontekstu i hadijskoj bilježi imam Tirmizi u svom surenu. A šeha Bani kaže da je vjerodostojen da je Enesib Malik, poslanikov sluga, radi Allaho Anru, pitao jednom Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam hoćeš li Allaho poslaviće ti se zauzimati za mene? Bivataži od njega šefarati. Kaže hoću. A onda ene su naopadni i kaže Allaho poslaviće, a šta ako te ne mogne naći? Kužas, ljudi, ćeš naći poslaviće sa Kaže mu poslaviće, ovo je važna informacija i nama. Nađi ćeš me na tri mjesta. Traži kod mosta. To jest kod Siraču prije. Ako me ne nađiš tu, traži me kod vage. Jer će poslanik Saloma, reka sa sebe me na ta tri mjesta. Da njegov umet prelazi što brže. Biće kod mosta i zauzimat se za ljude koji imaju probleme i grije. Kod vage, kad bude trebalo preladnuti, sa će se za svoj umet i zato ga tu treba tražiti. A ako me ne naviš ni tu, onda sam na svom havdu, na svom bazijenu, to je dženecka voda koja izlazi i koja će biti na prostranstvima sudnjega dana. Na tih mjestima će biti Allaho poslanik, sallallahu arīna sada. Šta se to vaga na sudnjeg Šta će se labet. Tri stvari. Prvo, djela. Sve i malo i veliko, riječi i postupci, a u najteža djela spada zikr i ahlak. Lijepo ponašanje. To su dva najteža djela koje je Poslanih Salonava reka sebe da spomenuo, naravno, nakon farzova. Farzovi se podrazumijevaju. To da znate, u svim vjerskim tekstovima, gdje se, recimo, pohvaljuje i obećava velika nagrada za ahlak, obećava se velika nagrada za zikr, to se podrazumije da ta osoba ima farzove kao što su namaz, zeka post, hač, dobročinjstvo prema roditeljima, pravednost, Tu se porazumijeraju te stvari. Nego ovo se u ovim tekstojima se postiče na ta dobra djela. Drugo, bagače se i listovi. Zabilježili su autori Sunina, među njima imam tirmizi poznati hadis koji je poznat kao kartica. Jedna kartica. Kaže na ime poslanih salolahu Arihne Sallar da će biti od ovog umeta našeg izabran jedan čovjek. I pred svim ljudima bit mu vaga na djelan. I bit će daneseno 99 velikih listova ogromnih koliko pogled može da dokući. Sve loša djela. A onda će čovjek biti pitan Jesu li ti moji plemeni ti pisali nešto nažal učinili? Jesu nepravedno šta zapisali? Nisu, gospodar. Imaš li opravdanje za ovo? gospodar. A onda će biti pitan, imaš li kakvo dobro djelanje? A od strana će čovjek zaboraviti reći, ne imam, gospodar. Kaže, imaš. Neće ti biti nepravda danas učiniti čovjeku će biti donesena jedna kartica na koju će pisati illallah, i bit će stavljena čovjek će reći gospodaru šta je ta kartica u odnosu na ove velike listove pa će biti stavljena kartica na drugu stranu vage i listovi će se raspršati ne samo da će biti prevagnutim nego će se razletjeti. I kaže poslanik sa Allahovim imenom ne može se sa Allahovim imenom ništa porediti. Na osnovu ovo kad ih sa neki učenjaci kažu zikar je jedno od najtežih dijela na sudnjem danu koji čovjek može pripremiti. Treći, bagaće se i sam čovjek. Hadisi Buharije i muslima jasno spominju da je poslanik Sallallahu A.S. kazao kada su se jednom prilikom smijali Abdullah i Buhariju zato što je bio mršar, tanak. Pa je onda poslanik kazao ove dvije, to je snijegove noge su na vlagi sudnijeg dana teže od brda u hut. I drugi brojni hadisi koji ukazuju da će se sve to varati i tu će se vidjeti mudrost vaganja i svega toga nakon tog vaganja dala će se prava svima kojima je čovjek ostao dužan ili koje je oštetio ili koje je naudio a to je stvari sljedeći mučan događaj za ljude pogotovo koji su bili nepravedni prema drugim ljudima a čak i prema životinjama ali to na inshallah u sljedećoj godini. Kurva kada hoće